visitem la xarxa amb Xavi Mir que cada dilluns ens acosta un bloc i ens acosta, bueno, al món dels blocs jo dic un bloc perquè és el que en aquestes dues edicions hem fet però de fet ens apropem al món dels blocs que són aquests Uh, antics diaris d'habitàcora Jo dic antics perquè aquest, aquest terme ja ningú, gairebé ningú l'utilitza, el diari d'habitàcora No, això de l'habitàcora no, és una mica... És veritat uh, A veure, l'habitàcora existeix també és, és el quadern de, de navegació el que passa que ja és un, seria un record tècnic no? per la gent de, del món mm. Però per referir-se als blogs mira, fa, fa gràcia, ja cada vegada es fa servir menys, però quan es fa servir, doncs és una mica amb aquesta connotació dels principis quan anomenàvem així les coses, no? com si hi haguéssim passat 50 o 100 anys. No? Que n'han passat molt pocs. És, és, és, el temps és molt... Això dels blocs, què té? 5 anys? 6 anys? No té, no té massa més, no? Igual, igual 10, però... Uh, no t'ho sabria dir, perquè, a veure, formalment al principi eren senzillament llistats d'enllaços, diguem, i, ja no, i això no sé de quin any parteix, però de la implementació al nostre país uns 4, 4 o 5. Imagina't, amb 4, amb cosa cosa que, que amb 5 anys va tiro llarg, eh? 5 anys. Amb cinc anys, eh, el que ha canviat aquest món dels, dels internets, no només de l'internet, sinó dels blogs, de la comunicació, de l'expressió, perquè al cap de a fi un blog és una font d'expressió, de, no? És... Una eina de comunicació, sí senyor. Ah, avui en, en parlem, eh, ara l'he obert, en parlem un que, que tracta dels reptes socials del turisme, no? Com, com, què presentem avui? Justament, aquest a més és el, és el nom mateix del blog, es diu així, els reptes socials del turisme, Uh, I qui el porta, qui el fa, és una noia que es diu Anna Soliguer i Guix. Mm? Uh, on trobem aquest blog? Doncs bé, uh, l'altre dia em preguntaves llocs on podíem obrir el nostre blog, en vam comentar uns quants. Sí. El de la setmana passada, que era d'en Saúl Gordillo, doncs vam dir que era el servei de blogs de VilaWeb, més mm? VilaWeb. I en aquest cas, doncs, uh, l'Anna Soligué el té a WordPress, que és un altre d'aquests servidors de blogs, Uh, molt, molt emprat arreu arreu del món uh -huh. que té a més a més uh, la, la possibilitat d'obrir el bloc i d'interactuar-hi en català com a gestió, com a gestionador del bloc i ell el té, uh, l'HTTP donem la, la URL per si algú li interessa fer-hi una ullada mentre n estem parlant HTTP 2.2 barres sense les 3 B ansogucat.wordpress.com mm. Explico això del ansogucat perquè correspon en bona part a les inicials d'aquesta xiqueta de l'Anna Soliguer. És an de Anna, so de Soliguer, gu perquè és guix, eh, cognom segon, i el cat, doncs, que li he volgut posar ansogucat.com .wordpress.com Ara ja ho entenem tot i queda molt més entès, molt més fàcil de recordar aquesta adreça que és ansogucat.wordpress és a dir, word, eh, paraula en anglès, press, prens amb dues s esses eh, punt .com Exacte, que wordpress.com és el servidor de blog. Eh, un, una consulta, i ara entrem en el, en el blog del, de, de l'Anna. Sí. A l'hora d'escollir una plataforma per obrir el nostre, el nostre blog, eh, parlaves de Wordpress, eh, pots interactuar amb català, a Vilaweb també. Eh, en, què ens, o sigui, en què ens hem de fixar? Què us, què us decideix aquesta gent que treballeu en, i que, que hi interactueu molt sovint amb els blogs? Què us decideix obrir-lo doncs a Wordpress o a Vilaweb o a arenys.cat o, o, o a Blogger? Què us decideix? Jo ja penso que les característiques bàsiques tots els serveis tot el servei les ofereixen perquè és poder publicar poder pujar-hi fotografies, arxius enllaços les característiques més bàsiques perquè la cosa funcioni les ofereixen tots Uh, a mi el que sempre m'agrada dir és que bueno, qui pugui doncs, ha d'experimentar amb diferents blocs no? Si t'agrada i tens temps doncs, no sé, obres uns quants de diferents o proves durant una temporada amb els diferents serveis i et quedes amb el que més gràcia et faci A la pràctica, a vegades, doncs, la gent no obre els blocs eh, allà on ha vist que un amic o amiga o persona que li segueix el bloc doncs, eh, el té posat, no? i a partir d'aquí doncs, valorar les prestacions que, que cada servei ofereix i triar perquè la immensa majoria són gratuïts. Mm -hmm. uh, això és com, per tant, és com un correu, eh? Jo recordo quan et donaven un correu electrònic gratuït uh, en les diferents comptes, que n'obries a cada lloc i al final n'acabes utilitzant un o dos com a molt. Això és el mateix, queda allà obert i no passa res si no l'utilitzes. Sí, ve això, i ja passa amb el mateix que el mòbil que al final doncs, valores la fidelització no? Perquè, vull dir, t'agrada que el teu telèfon sigui sempre el mateix perquè la gent el puc recordar, que el mòbil sigui sempre el mateix perquè la gent no pugui recordar, i amb el bloc doncs, passa el mateix, no? Mm. Que arriba un moment, si dius tinc aquest bloc aquí, allà, i allà, i allà, la gent no se'n recorda, si en tens un de fix, doncs és més fàcil que ho recordin. Vinga, aprofundim en aquest, aquest blog de l'Anna Soliguer, que es diu ansogucat.wordpress.com eh, eh, és la seva adreça de correu, tot i que el bloc pròpiament es diu el reptes socials del turisme. Efectivament, doncs mira, avui és, és un blog que té un caire molt diferent del de la setmana passada és un bloc d'altra banda molt recent perquè va començar l'activitat el 3 de setembre d'aquest any, o sigui que fa 4 dies molt nou. Eh? molt nou i és un bloc diguem-ne temàtic eh? mm -hmm. per tant no és d'allò d'en doncs, Saúl que des del punt de vista del periodisme i de la política anava tractant diferents temes sinó que pertanyaria a aquells blocs que trien un tema determinat i intenten aprofundir-hi, o a base de punts d'actualitat, o de, de, de que són l'altra qüestió. I, per tant, es revela com una eina molt bona perquè una persona a títol individual pugui fer abans el que abans es feia a través de les revistes, no? vull dir que tu triaves un tema i buscaves doncs, redactors, i buscaves mm. fonts d'informació i tot això, ara, a petita escala, un usuari domèstic qualsevol pot fer això mateix i comunicar sobre un determinat aspecte a tota la comunitat de lectors que, que vulgui accedir-hi. Qui és aquesta xiqueta? Lana Soliguel. Doncs l'Anna estudia turisme sí? a la UOC, d'aquí el seu interès a parlar d'aquests temes, i eh, en, el, en el blog mateix ens diu que té la intenció de fer el màster oficial en societat de la informació i el coneixement, també he de parlar a eh, Escriu d'una cosa que ell etiqueta com a Insoctur Déu-n'hi-do eh? Déu sí. Insoctur correspon a innovació social al turisme mm -hmm. Uh, alguns dels apunts que, que hi ha penjats en aquest blog són, per exemple, doncs, la brúixola cap a la innovació turística, retroinnovació en relacions humanes, uh, parla d'una visita que va fer una persona que es diu Megan Epler Wood al laboratori del, del, del nou turisme a la UOC, parla també de food and beverage, parla d'agricultura de, innovadora, del management 2.0, per tant, tota una sèrie de, de qüestions eh, que són reflexió teòrica i pràctica, que són notícies d'actualitat, al voltant de, de la innovació en l'àmbit del turisme, molt específic. Mm -hmm. Per exemple, si Aviam, que hi bé, sí. he agafat el, el darrer punt, que és una cosa que sempre mirarem d'anar fent, que sí. és uh, del divendres passat, 12 de setembre. La punta es diu Innovació en mitjans de transport i sí. allotjaments ecoturístics. I ens diu, l'aprofitament de sinergies no té límit. Sempre m'he preguntat com era possible que un càmping se li atorgui la denominació d'ecològic quan s'hi accedeix a un vehicle que és contaminant. Ahà. Uh -huh. Llavors és una incongruència perquè l'enfocament sostenible no és prou intens com per poder-lo catalogar com a tal. El fet d'unir un mitjà de transport amb l'allotjament m'ha semblat sempre una bona idea que cal millorar en la cerca constant de l'estalvi de recursos. La millor opció que conec i la que més m'agrada és Verdier Solar Power. O si sigui, està, diguem, eh, no sé si podríem dir promocionant un producte, però en tot cas donant-lo a conèixer Correcte. com a producte interessant per a aquest àmbit. Llavors és l'actualització de l'original Westfalia, símbol de la cultura hippie. Aquesta furgoneta forma part de la cultura greening, que és, bé tot, sí. tot la cultura de, de les energies sostenibles, diguem, relacionades uh -huh. amb el medi ambient eh? uh, la filosofia és la d'utilitzar energies green i ser autoeficient, sempre al costat de la tecnologia i el servei de la natura el motor és híbrid, etc. d'una sèrie de, de característiques uh -huh. al final doncs comenta que, que aquesta furgoneta diguem-ne uh, que és molt més útil per entrar per fer doncs, activitats en càmping que no pas un vehicle contaminant perquè s'alimenta d'energia solar i és la millor opció per anar, per exemple, a visitar el Tritó del Montseny, que no? ofereix l'enllaç. Mm? De manera que sempre hi ha aquest interès doncs, per combinar energies sostenibles, eh, reflexió sobre temes de medi ambient i innovació en productes i en serveis, aplicat al turisme, tant sigui de proximitat com eh, de lluny. Anem. A més a més, aquest apunt del qual llegia un fragment en, en Xavi Mirara s'acompanya d'un vídeo eh, que d'alguna manera posa imatge i explicita les avantatges i els inconvenients, el, el vol i el dolent que hi podem trobar en aquesta, aquesta mòbil home, furgoneta o com vulgueu entendre. -ho, no? Per tant, qui estigui interessat no només hi trobarà aquesta reflexió de l'Anna, sinó que hi trobarà també eh, informació objectiva de, de, de quin és el producte del qual ens n'està parlant, no? És una de les avantatges. Efectivament, és una de les característiques del blog, que integra fotografies, integra fragments de, de vídeo, com tu ara comentaves, i, bé, en definitiva el que fa, doncs, és, és, és una mica periodisme, no? Difusió d'aquest aspecte concret de, de, de la innovació en el turisme. Mm. Eh, Ella en el blog, fa servir una sèrie d'etiquetes. Com que el blog no té gaires dies, doncs, evidentment, tant les etiquetes que vindrien a ser doncs, les categories dels articles, no? les subdivisions sí. temàtiques en què tu decideixes encabir les matèries o els articles. Uh, doncs tant això com els enllaços en, encara són poquets, no? Suposem doncs, que esperem que el blog vagin endavant perquè veiem que té interès i que amb el temps es vagi farcint d'articles i vagin creixent els enllaços i les etiquetes. Però algunes de les que té fins ara doncs, són aquestes, no? ecoturisme, innovació, mitjans de transport, etc, etc. Per tant, eh, és un bloc de gent que estigui alguna manera eh, encuriosida i que estigui involucrada en el món del turisme, en el món de, de, la, innovació. de la innovació, de la tecnologia. És, són les reflexions, en aquest cas, d'un estudiant de la UOC, que doncs, estan encara en la seva etapa formativa però que ha arribat a un nivell suficient com per poder d'alguna manera doncs, eh, aportar eh, noves idees, noves visions i s'inclou dins d'aquells blocs que són temàtics l'altre dia parlàvem del blog d'un Gordillo que és un bloc d'informació general aquest no, en aquest cas és específic per curiosos o professionals d'aquest tema, no? que es deben haver-ne molt, suposo. N'hi ha moltíssim, sí mirarem al llarg de les diferents les, les sessions d'aquest espai i de, d'anar-ne descobrint uns quants però tant com hi ha diversitat de revistes eh, científiques o tècniques Uh, hi ha una immensa diversitat temàtica en els blogs també. A més, això té la gràcia uh, que, bé, doncs, totes les persones que en un moment donat estan estudiant no, una matèria, com és el que has dit en el turisme. Uh, clar, el blog és una fantàstica eina per uh, reflexionar sobre aquests punts i per fer la, la pràctica de, de síntesi dels coneixements, no? És a dir, tu has de fer igualment, potser per fer una, una pràctica o un examen, doncs aleshores tots aquests coneixements que es van proporcionant els comparteixes amb la teva comunitat, mm -hmm. els, uh, els aboques ah. a la xarxa i a més a més ho fas com un exercici teu per interioritzar tots aquests coneixements. Per tant, és una eina molt, molt útil, molt pràctica per tota la gent que està estudiant, no? mm -hmm. tant si és en edat d'estudi com si són estudis doncs, que ja fem per fer compatibles amb la feina, per ampliar coneixements, per ampliar currículum, etc., en qual altra a edat, no? Doncs eh, ja ho sabeu, aquest blog es diu Enso Gucat, Enso Gucat, que són, diguéssim, les inicials d'Anna Soliguer Guix, eh, ensogucat.wordpress.com, i, i des d'aquí animar-vos a, a obrir el vostre propi blog si no heu tingut encara l'oportunitat de poder-ho fer una bona eina, ho dèiem l'altre dia, i una eina casolana quan dic casolana ho dic perquè és de, de casa nostra, de la nostra vila és arenx.cat eh, que obre la, dona la possibilitat de poder obrir bloc aquells que vulguin VilaWeb també en té i a partir d'aquí doncs, tenim moltes plataformes a nivell internacional que ens han donat l'oportunitat de poder-ho fer. Efectivament. El, el, el, digue, digue'm, no, Xavier. No, però si et sembla bé que el comentes comentes, podríem dir que aquí no obri algun i vulgui que algun dia ho comentem que ens podria enviar un correu, no? A, Perfectament. A la placeta. Mira, uh, si teniu un bloc i voleu fer-nos arribar i, doncs, que, que llegim i que, i que fins i tot el comentem. O bé, si heu obert un bloc o voleu obrir recentment, la arroba.radioarenys.cat. Només ens ho notifiqueu i nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres, eh? No cal que fem aquí. Només, ei, jo m'he obert un blog doncs vinga, la arroba arredarenys.cat i, i escolta'm, en, Xavi dona, en Xavier Mir li dona una, una mirada i el comentem, el donem a conèixer fem que la gent doncs el visiti i a partir d'aquí doncs temim una petita comunitat d'aranyens amb bloc obert que vulguin d'alguna manera a doncs, compartir reflexions. Ho fem bé així? Molt bé. Gràcies Xavier. A vosaltres. Fins el proper dia. Ens a veure.